nas ciudades e de pasar a cantar traguendo na no mau dereita espada da libertad. Como se unha vía en frase de súpeto na ciudad traguendo a buar no mástil da libertad. As da Serpe reivindicamos a unha compañeira máis. Reivindicamos a súa presencia, unha compañeira imprescindible, que está sendo danada, devastada, queimada. Facemos un chamamento para revitalizar, expandir, para apertar a súa forza, a súa maxa, unha amiga imprescindible, a amija árbore. nestes tempos tan apurados pola inercia, resulta difícil respetar un ser que non se mide polas horas do reloxio, que non contempla esa dimensión espacial, a árbore. Tarika é unha verba árabe que guarda en sí os significados de árbore e escola ao mesmo tempo. Tráeme a imaginación un xeito de vivir no que os vínculos entre os seres humanos e non humanos e coa natureza e os seus ciclos marcábamos camiños da vida nos que habita o entorno e habitarnos a nós mesmas. Conta Ignacio Abella no seu libro a Masia das árbores como a xente bella, as crianzas e as árbores son os nosos mestres naturais a perdida da relación entre elas conleva un profundo desarraigo e desconcerto e si, sí, sabemos que son tempos de desarraigo e desconcerto Máis fora da vida rural do vínculo coa natureza este importante papel de transmisión do coñecemento xa non ten sentido a xente bella facémola ser unha carga e confinámola en xeriátricos a infancia pechanselle en escolas e garderías e as árbores metémolas en illas entre o cemento e chamámoslle parques Rehabitar Rehabitarse no rural é unha aposta de vida. É aprender a tecer outro sentido do tempo. Isto é o que traemos hoxe en Ardentía. En Arbentía viaxamos a Serra do Caurel Serra de Ancares a serras orientais da provincia de Lugo A xoia natural que temos no noso territorio Exemplo de bosque autóctono A fusión do clima e da flora atlántica e mediterránea Tamén da eurosiberiana Nesta Serra do Caurel Topamos carballos, acibros, castiñeiros, faias, abeduis, fresnos e sobreiras, tamén encinas e oliveiros e orquídeas silvestres. Esta serra tamén destascamos as construcións etnolóxicamente máis importantes, como as pallozas, os sequeiros e os cortins. As pallozas son construccións preromanas circulares con tellao de palla, onde covivían gando e familia, aproveitándose unhas das outras. En inverno nestas pallozas construían túneles entre neve para poder estar en contacto entre as familias e poder sacar o gando. Os cortíns son albarizas onde tiñan as colmenas protexidas do oso, e os xequeiros son onde secaban as castañas. Estacan tamén aí a figura do oso e do lobo Entre tantas outras especies animais Que fan destas serras a nosa xoia natural e Que dicir do río Lor que cruza o Caurel do norte ao sur O río que vertebra esta bonita terra da montaña luexa Que forma parte principalmente do concello de folgoso do Caurel Mas tamén hai lugares no Caurel que están nos concellos de Quiroga e Pedrafita. E como dato antes de meternos a fondo neste programa a decir, no ano 1900 habitaban o concello do Caurel 6468 habitantes, actualmente algo menos de 1000. Siga sí, as amigas de serpe Viaxamos o fin de pasado ás terras do Caurel Para recoller os testimonios Da xente que perexou Lutou defendendo o seu Contra os lumes Os lumes que destrozaron parte do Caurel Os lumes que extinguen De que hai registro das hectáreas queimadas Que foi o máis grande Da nosa historia Teremos os testimonios destas xentes Que pelexaron... É las xoas cototar mi licencia de todas as administracións contra Lume, máis grande danosa historia recente. O Lume, quén non se maravilla co Lume? Quén non gusta de verlo? As veces forma parte das nosas vidas y as veces tamén é perigroso para nosas vidas, mas o lume está presente en túa home desde os primeiros tempos. Mesmón na timolosía das palabras está presente o lume como algo bonito, o fogar. Esas covas que, cando se meteron o fogo dentro, pasou a ser fogar as fogueiras, o lar, a lareira, mesmo iluminada, aquí, recordades, tempo A, en o, mesmo no arte, a xente que estaba iluminada se lle ponía como unha flama enriba da cabeza. Agora cambiaron por unha bombilla, pero aí estaba presente. ...y ahora, contra el hume... ...defendamos siempre nuestro bosque nativo... ...a nuestro bosque autóctono... ...como el cortalume natural... ...por desgracia... ...nuestras viejas... ...y ancestrales selvas... ...cada día son más escasas... ...el roble, el haya... ...el castaño... ...los gigantes del bosque europeo... ...caen bajo el peso del hacha... ...y de la sierra mecánica... ...porque su crecimiento es lento su madera en cierto modo no es tan aprovechable y son sustituidos aquí y allá por los pinares los pinares pueden tener importancia económica pero desde luego no tienen la belleza ni el atractivo vital de los bosques caducifolios el animal, la vida, no ama tanto al pinar como al roble, como al haya o como al castaño y no digamos al eucalipto hay grandes regiones de nuestra patria que fueron hace 25 años ...formidables manchas caducifolias ...manchas donde corría el corzo y donde cantaba el uro ...y hoy son bosquecillos simétricos y cuadriculados de eucalipto ...como ustedes saben el eucalipto es un árbol importado de Australia... ...que tiene la virtud de crecer muy deprisa... ...y el defecto de destrozar el suelo y la vida que se encuentra a su alrededor... ...el eucalipto es como un cante de los árboles... ...es una masa vegetal que absorbe todo lo que la tierra le pueda dar y en muy poco tiempo crece enormemente y desde luego pone en su mediocre mancha de verdor la mancha de lo que se llama una comunidad abiótica una comunidad que odia la vida que no es apta más que para la supervivencia de ciertos animales como el koala y algunos australianos que no viven desde luego en nuestras latitudes Bueno, acaba de escoitar un audio extraído de un vídeo de televisión española do ano 1969, en pleno franquismo, para que a xente máis nova decir que este és es Félix Rodríguez de la Fuente, unha turista que se atrevía a decir esto en pleno franquismo, a día de hora o censurarían. E voltando á etimoloxía, Temos aí tamén palabras como fogosa, lapas, chama, flama, flamante, ardente, ardora, ardentía. Mesmo paciente xente mariñeira, o fogo foi durante bastante tempo, hasta a chegada da luz eléctrica, a maneira de utilizar os faros. Ainda quedan reductos, como por exemplo... En Cabo Home, a la Don Morrazo, donde hay un facho reconstruido que simplemente era una gran hoguera para que os barcos superan donde estaba a terra. En mesmo nas cidades o que se son farolas eléctricas también eran de chama. Así poe pues, su fogo, es un elemento amigo, ainda que a veces también es destructivo. O lume que ilumina Quen te fascina O lume que embruxa E enfeitiza Calquer elemento natural Leva ao extremo É peligroso non só lume A hoja trae inundacións O aire trae grandes borrascas Que como ortesia Poden traer plagas O noso bosque Como foi a plaga da tinta provocada por Hortensia nos castiñeiros A terra, en época de seca, convirtese en area E o lume, mal controlado nos incendios, tamén en el ativo Oxe, en Arventía, viaxamos o Caurel Esta terra brava que resistiu os incendios Preparadevos que temos audios que axende que aí loitou Temos audios con Manolo que desprendeu el so a aldea de Vilamor E gracias a eso non está queimada Temos audios de xente que nos fala de Vilar a outra aldea que de 15 casas quemaron 13 Temos audios con moitas amigas que nos recibiron con brazos abertos as amigas da Serpe. A todas elas, gracias de corazón, o en Arventía, un berro contra as lumes do Caburel e outro berro de liberdade por repoblar porque non se perda o noso rural. É a única forma de loitar con este esplada que son os incendios. Os incendios podes saír deles podemos ter futuro a no natureza sabia regenera mais o abandono do rural non ten solución arde o mar arde a vida ardentía Caurel, que no mes de xullio que imou Según o satélite da NASA máis de 13.000 hectáreas Casi a mitad de do Caurel Toda a mitad de sur da serra do Caurel Esta xoia natural Viaxamos a Vilamor O epicentro destes incendios Parroquia do Concello do Caurel Aí recibenos cas brazos abertos toda a veciñanza E empezamos a estremecer Co que nos contan Dioce traemos esses audios para compartir. Manolo é o primeiro que vamos a escoltar. Nos conta como el defendeu, como nos conta como foi o desalojo violento por parte da Guardia Civil das aldeas. Nos conta a negligencia total das administraciones. A ardentia via seu cauer. Estamos con Manolo aquí en Vilamor, no Caurel e nos gustaría que nos explicaras pois pues, todo o que ti estinos anos atrás deste incendio para preveir as cousas que podían suceder ao redor do lume isto que dicías, de, bueno, que nos estabas comentando agora Por mira, isto surgiu de que nos arderon dúas casas e que no pueblo entón vimos nos impotentes que non tiñamos medios para pagar as casas vimos que arderon as casas e non podíamos facer nada con cubos de auga non podes facer nada Entón, se ocorriase unha idea, digo, hombre, se si na primeira ocasión que se podían agenciar unhas mangueiras de riego destas de, de incendios, de que se podían conectar as carrocetas, eh, telas unhas mangueiras estándares que podían funcionar, entón, conseguín as mangueiras, e logo na fonte conseguín preparar unhos enganches para que pra conectar esas mangueiras que cubriran o pueblo en totalidade. Para servir a outra casa, pues, ter esas mangueiras De, de servicio rápido para esas, para esas cousas entonces se xe fixen conseguín as mangueiras cubrir todo o poelo entonces claro, non quedou a cousa aí resulta que ardeu unha terceira casa cando ardeu a terceira casa pois xa tiñamos as mangueiras e podemos socorrer a casa e, entonces bueno, inundamos a casa da auga e, igual xa coxinámonos máis derrámonos ca auga pero conseguimos Salvar a casa é salvar a casas con lindantes. Vale, moi ben. Ora, si nos queres comentar como vivites ti ahora xa estas últimas semanas ou do incendio, se si, estiveches si aquí en todo momento, se si estiveches que marchar, ou se si caraches aquí como fixeches Eso, como vivites ti personalmente este drama que foi o incendio do Cauré? Pois pues, eh, foi algo que me sobrepasou, porque eu... Traballei con unha carroceta de incendio, se parecía que estaba xa algo preparado, pero isto foi algo que me sobrepasou, porque o incendio viña cun tanta violencia, xaltou llei no pobo outro lado de Froxán, sabía que o nosso punto débil era río arriba, se nos viña o lume río arriba, viña todo un cañonado e direito ao pobo, e era como un huracán. Entonces eu xa estaba prevenido, porque eu xa tiña mangueiras desplazadas, unhas mangueiras aquí na horta, que tiña artesanales da casa, a parte das de incendios que temos do pollo. Entonces as do pollo, as de incendios, estaban preparadas nun sitio, e unha horta tiña outras artesanales xa preparadas, porque era donde viña vir, donde eu creía que viña vir o impacto do lume, como se si foi. viu xusto onde eu pensaba. Cando o lume chegou, xa estábamos esperando. E eu non quixen marchar do pollo, porque estaban evacuando a xente, entonces eu tiña claro que o pollo non ardía. So, o pobo abandonabamos, o pobo tiña claro que nos ardía. entonces eu non quixen marchar do pobo, que den un primeiro momento que eu solo no pobo, porque, claro, a Guardia Civil ve evacuando a xente, os veciños sacando a xente maior, e os enfermos e tal. entonces eu no medio de ese puxin xa puxen, a obra a regar, a regar o rodor das casas e por aí. entonces eu, claro, xa me vin nun momento que queden eu solo. entonces eu a chamar xente, pecen a chamar xente, xuntámanos un grupiño dun seis ou sete, e entonces con ese grupiño, pues, conseguimos defender o pobo. as mangueiras que tiñamos, tiñan os batilumes que tiña na casa de cando era, traballaban incendios, Eh, xa os tiña meu pai, que meu pai traballaba en incendios, e os batelumes era onde meu pai. Entonces, meu pai tiños eh, xa eco presentía. Preguntenllei, "Onde están os batelumes?" que estaban por aí, tal, están na palleira, en tal sitio. Collinos e era como un sexto sentido. Eu presentía que algo malo iba a pasar. E collín os batelumes e tiña mangueiras preparadas, estaba xa xa sabía o que iba a acontecer, porque o presentía. Entonces, como cando chegou o lume, como que xa o estaba esperando. Pero claro, viña con tanta violencia, veu con tanta rapidez que non che dá tempo a racionar nada, non che dá tempo a nada. Se indan que esteas preparado, indan que te parece que estás preparado, non non o estás cunha violencia dese tipo. Entonces, bueno, depois o chamar este grupiño de xente, xuntámonos un os 6 ou sete, e conseguimos defender o pobo, xa nos empezaban a arder a entrar no en lume en algunhas casas. É claro, se non chegamos a estar, pois houbera ardido o pueblo. Pero entón non había presencia ás brigadas, antincendio? Conta un pouco disso. Nada, ás brigadas foi... non tuvemos medio ningún. Non tuvemos medio ningún, porque eu polo que eu vim, eu non vin a naide. Cando chegou alguén si chegou unha gente á tarde, con dous operarios, pero xa tiñamos o lume ao redor do pueblo controlado, a carroceta primeira que nos veu, veu nos ar 5 da mañá, e bueno, mandei non sei que un perímetro que xa rebasaron o lume o polo pa que non pasara pa al día siguiente, así foron efectivos e cortaron o lume aí usando a carretera, Entonces xa salvaron aí que non pasara al día siguiente nese tra, tramo, digamos. Entón, pois, pues, bueno, despois unha vez que viñaron eses efectivos, pois non xa podamos descansar un pouco, porque ás cinco da mañá, sin intermedios medios, sin non é máis cor nosos medios, a nosa mangueira, a nosa lauga, cor nosos medios na máis, seis ou sete vicinhos na entonces entón, viámonos impotentes, estávamos muertos, estávamos, esas horas, estávamos rendidos. E esas horas, pois, descansamos un pouco, e por outro día, pois, seguimos seguimos apagando o lume, porque se nos seguían reproducindo lumes, dous ou tres días máis, seguimos noite a día facendo guardia e que se non fala por vós esta idea a que estamos estaría sí, sí. totalmente como que vilar aquí no nosso carón, estaría totalmente destrozo. Si sí, si, sí, eu tiño claro, eu tiño claro que eu por iso non quixen marchar, porque é como xa che dixen antes, é como xa sentido, eu presentía co co polo se marchaba cardía. gardia. Entonces claro, pouca xente que había útil tratou de desaloxar a xente, entonces eu quedei en solo porque eu xa comecei a funcionar. Desde ese momento cero eu xa comecei a funcionar xa en prevención eu sabía que sabía que se, se nos non estábamos aquí o polo cardía fijo de feito levamos moito apuro queramos poucos e o lume atacábamos por todos os sitios quedamos rodeados en algún momento entón se, se non houberamos estado xa subía o lume por alguna parede de alguna casa amenazando xa a entrar nas casas entonces pois, pues, eu tiño moi claro que eu sabía que, que nos iba a arder o pueblo sí, porque están as casas están pegadas unha a outra, son como antorchas unha vez que che prendo unha, prenden che todas a casas de madeira, casas antiguas eso é como unha antorcha Pois pues nada, en nome de, creo que de toda Galicia, gracias por todo o que fixeches e por todo o que nos contaches e se si queres añadir algo máis este micro Nada que sirva, que sirva, que, que todo hai que adelantar os acontecementos, non esperar a que sucedan as cousas. En as aldías, por favor, que necesitamos axuda, que nos doten de medios, que nos axuden máis co rural existe, que nós estamos aquí é que nós por nosos medios non nos defendemos. Se queren se queren creer no rural, que nos axuden. E senón pos que nos que nos voten a todos é que non sei, non sei. Ben falar. Moitas gracias, Manolo Vale Eu o que sinto eu... Aí puidemos escoitar a voz de Manolo de Vilamor Un dos que estivo ali fronte o lume para pagar para salvar súa casa Sabemos vai que non hai medidas de prevención Sabémolo porque estás a repaitir a mesma situación ano tras ano, esta vez dun xeito moito máis tremendo, máis de 13.000 hectáreas no Courel. Ali estivemos con ardentía. Estremece, resulta incrible escoitar como poden as persoas soas, porque así estiveron, como nos contou Manolo, quedar apagando o lume que ameaza as súas moradas. Foron elas a prevención, como contou tamén Manolo, pois xa aconteceran outros incendios baianos e eles, os veciños, as veciñas, pensaron como poder facer para que non voltase a, a ocorrer. Podemos ver os depósitos de auga caseiros, en remolques, con mangueiras como as que calquera pode ter na súa casa, conectadas unhas con outras para intentar loitar contra isto. E así foi, conseguirono, conseguirono en Vilamor, Así que forza a esta comunidade que mostrou a súa existencia, a súa valía, a súa autosistión e coordinación colectiva en Vilamor. Ven decir que tanto o piñeiro como o calito, como especies pirófitas que gostan do lume, Entra dentro do seu cometido na luita por un lugar natureza expanderse polo territorio provendándose dos incendios. Expándense cos lumes. As súas piñas e cáscaras que voan polo aire auténticas bolas de fume expándense para gañar terreno. E a unha técnicos de biodiversidade o consel de Ibiza en 2017 declaraba o piñeiro unha planta pirofita amante de lume, non como individuo, porque este esquímanse, senón como especie. O fogo é un agente modulador. Despois do incendio coloniza o solo e es romper e volver a empezar beneficialle. As piñas fechadas só se abren quando hai temperaturas moi elevadas, e o mecanismo que ten o piñeiro para renacerse despois dun de lume cando receben o lume, saen disparadas e así espallan súas sementes. Es piñóns poden aguantar temperaturas altísimas e se erminan cando chegan as chuvias. Colonizan o solo e ese romper a voltar sempre desbeneficio. Oliveira, bombeiro portugués, autor do blogue Fogos Forestais, destaca O problema ten a ver con as plantación de árbores, non árbores, Que dan lugar a grandes masas de territorio onde estas árbores con a mesma idade Acaban a mesma altura, o mesmo tamaño, densidade, carga e disponibilidade E onde o fogo encontrarán combustible todo muito igual E iso fai que ese tipo de incendios sexan os máis complexos e exixentes no controlo e extinción O biólogo compostelán Javier Cristián denuncia que as plantacións nada teñen que ver cos bosques, son cultivos de especies leñosas e así deben ser tratados. Non imaxino a Fernández López escribindo bosque animado nunha plantación de eucaliptos. Continuamos en Ardentía, continuamos recollida dos audios dos compañeros e compañeiras do Caurel. A continuación, escoitaremos dos audios cortos. Un do amigo Pablo Gamayo, que é un dos brigadistas que estaba sin traballar cando comezou o Caurel. Ardel, porque a xunta de Galicia di que as brigadas teñan que empezar o 20 pico de xullo. Este ano de seca extrema, este ano de dous meses en inverno sin agua este ano de máxima temperatura en xullo, en xullo, e agora en agosto, as brigadas sin traballar a mitad de xullo. Coitaremos ese o audio, e o de Javi Lacaru, un amigo de toda a vida, que nos vive mil amor, e tamén nos comenta como vive o lume. Pois pues bueno, como brigadistas, vímolo todo descontrolado en todos os sentidos, e... Y e o máis preocupante ese cuadro é que non hai intención ni se ve ganas de facer unha avaliación crítica construtiva que permita millorar todos os erros que, que se comenteron se si os que máis mandan di que non erros e non recoñecen iso pois é moi difícil millorar así Como foi, entón, como viches tíos primeiros días no incendio, como funcionou o plan de prevención, funcionaron as motobombas, como foi o movimento dos medios que veía no municipio do Caurel para loitar contra os incendios? Pois a mí, o que me tocou ver o movimento por parte do Concello da xunta foi nulo nas aldeas, quen salvaron as aldeas Foron os veciños, os veciños que, que Poideron quedarse nas aldeas Que de feito hai en aldeas que se comenta Que amenazaron A Guardia Civil amenazou a xente que non quería Marchar, de feito esas aldeas Ou teñen casas queimadas Hai un, un exemplo claro É o tema de Folgoso Que había unha motobomba aí parada Cando estaba ardendo Vilar, cando estaba ardendo Vilamor É Un paisano propio de Folgoso, cando viu que lle estaba chegando o lume a Lea, saliu de principio, del, xe, de él, a de collera motobombe a poñerse a apagar o lume. O calme parece unha barbaridade, que nin medio o concello, nin media xunta, nin porque o tío colleu baixo o seu riscos. está claro, chega a pasar algo, a quen lle van ir a... Él. Toda esa pregunta que me comentas, eu che digo eso, que pa min foi nulo. Se non é polos veciños, eu hasta casi che diría que no el poca liña quedaría, ente? É dicir, que os primeiros días do lume a motobomba do Concello estaba aparcada. Exactamente. Falando... Parada de linfolgosa. Claramente. Sí, parada de linfolgosa. Hasta que este paisano que acaba de comentar. Sí. Eh, non sei, crees que se podía haber feito peor o plan de apagado do incendio? non Que en Samaria aciertarás? É dicir, que eu se te teño que eu te podo falar o meu xeito de miralo o de velo, entendes e depois, joder, como se di prevención nula depois movimento cando apareceu o, no, o lume foi nulo porque o único momento que houve a única preocupación foi de sacar a xente das aldeas pero nunca había unha preocupación de vamos apagar o lume escoitamos tamén óse, aquí algo de que dicías, o dicías que en algunhas aldeas cortaran a agua Eso es coitouse, sí. eu, eu sei, que non che dicir aldeas, pero eu que se había cortado a auga e o, eh, auga e teléfono, os teléfonos fijos da xente maior nas casas, pois que se había cortado o primer día ao chegar, non? Dice que botaban a xente das aldeas e ao mesmo tempo cortaban a auga Sí, sí el... claro, que non te deixan, de, hasta non te deixan indefenderte a ti, despois as aldeas que teñen que a auga propia, aí si, sí, non, a sí que hubo unha defensa. Pero que claro, non sei, é que un baixo, baixo a miña perspectiva, deu a sensación como que se quiso que todo ardese. A min no, me queda así, que a mires tou engañado, o mellor non, pero cando non ves movemento ningún por defender as aldeas, por defender la, por defender o monte. Claro, a min me leva a pensar mal, non sabes que a mellora que son mal pensado, pero a verdade é que non sei. Se vale demais. <risas> paso nos dirigimos al precipicio el camino de lo que es a nosotras y nosotros estas palabras están felizmente condenadas a arder queda decir que llevarán consigo el incendio seremos fieras salvajes dispuestas a todo para dejar de ser esclavas y esclavos en cada buscaremos el fin de nuestra miseria hasta destruir todo el mercado seremos naturaleza Somos naturaleza salvaje Somos naturaleza indomable Somos naturaleza salvaje en Ardentía vamos a escoitar a continuación outro audio das amigas Pilar e Pedro, xente que se foi a evitar o Caurel a mais xa de 15 anos e que nos dán a súa impresión sobre todo o que viviron nos comentan algo curioso vamos a escoitarlo, pero interesante como o ano pasado o Concello do Caurel unha proposta de oposición sobre elevar unha brigada xunta de incendios o Caurel votou en contra Podéis presentar e dicirnos que para vos a Serra do Caurel o lugar do Caurel? Eh, bueno, son Pilar e para min o Caurel pois pues, é un proxesto de vida porque un, non son nativa daqui e viñeme a vivir aquí fei 15 anos entón é un proxecto de vida unha filosofía e bueno, para min o Caurel ahora mismo é todo Hola, pois pues, eu son Pedro e si, sí, o levamos Hai 15 anos que nos máis ou menos que nos vimos a vivir para aquí pois buscando outra forma de vida e outros valores que aquí están moi moi ben guardados e representados aí de culturais e naturais e pensando nunha forma de vida algo diferente máis basada no, no que nós podemos producir e no que a terra nos dá e así argon pois, intentar buscar unha forma de vida máis. Acorde coas, coas recursos e, En que lugar pues, do Caurel vivides? E nos vivimos en Orrios. en Orrios Que é unha aldea que estivo 30 anos abandonada E uh -huh. cando nos viñamos pues, era a, a loucura das loucuras E actualmente cantas sodes vivindo en Orrios? Permanentes dúas familias E outras cuantas que veñen así de vez en canto Que teñen casas, pero veñen de vez en canto Bueno, como vivíche des vos o que pasou estas últimas semanas como os incendios, que opinión tendes a coordinación do papel da administración, houve medios, non houve medios, a vosa sincera opinión. Eh, bueno, nos, cando empezou o incendio xusto ese día estábamos fora, que estábamos de vacacións, e entón, bueno, estuvemos un día ou dous vendo como iba a cousa, a final subimos para o Caurel, porque víamos que parecía, polo que veíamos nos grupos de WhatsApp, a xente que se estaba complicando todo e que iba a máis e subimos e, bueno, colaboramos nalgún que podemos axudar e, claro, non estamos na zona alta e tampouco vivimos un incendio gordísimo como a xente de abaixo, non? de Froxán, o Vilamor, o bueno, Carballal esta xente que foi aí moito máis forte pero no que nos tocou a nós onde nos estuvemos, que foi na Lago da Lucenza Pois, pues, bueno, ali técnicos uf, vamos, si chegan a coñer un batalume se si traballaron un pouco, apajaban bastante pero botaron horas e horas para arriba e para baixo, que non eran capaz de tomar decisión non coñecían o terreno non sabían onde estaban, se si había pistas si había... o sea, un desastre de coordinación eh... Todo o mundo fixo moi ben Para, para jodernos sí, muy bien para joderla Aume atrancó alí ¿Crees que se podía hacer peor o que realmente mm. les buscaban ese no, resultado? Igual, no, no, no sé, eh? no sé si se pero no, no igual no son muy vos <ríe> en hacerlo mal ¿Y crees que hay algún interés detrás también para dejar morrer tanto esta serra como otros lugares rural de Galicia porque es difícil pensar que pueden hacer tan mal Ba, vale, sí, no, sí, Eu creo sí. que es que non existe un plan de prevención da Xunta, o sea, ese o plan de prevención da Xunta é contra a lume. O sea, non hai ningún plan de prevención, cando hai lumes facemos contra lumes. E non hai, entón gastan millos e millos en propaganda e en rollos de plans, pero non hai, non existe, non hai brigadistas todas o ano xente... nas zonas que conozcan o territorio, non se limpan as pistas, non se fai. Y xente que veu ou que participou na extinción é que, eh, que comentaba o rollo, pois pues non había un plan. Non había ningunha coordinación, isto é o principio prioritario, o secundario e tal, senón era a ver se podedes botar unha man aquí, a ver se podedes botar unha man, lá, vai pa aquí, vai para lá, pero non había realmente un plan que ten que haber en cada tarde. Non? a coordinación -se, teve ser fatal porque sí. viña sin mapas pues, non sabían veía con, con uns pantallazos e iso na que era lavaba sete días ardendo a o primer día a miorte pilla de sopetón e dis: bueno foi así tal heavy pero sete días despois non pode ser que estés nunha lagoa que ten hasta a Devesa ao lado, que ves aí que pode caber a, ir a cabeza do consellero, como dixo ali, un técnico, si entra na Devesa, e que veña sen un mapa, que non sepas onde están as pistas, que non sabes se podes mandar un bulldozer, senón os vicinios, de puxando o no suelo, a xente, mira, estamos aquí, por aquí tens unha pista, xa... O sea, parece que hasta increíble. que... hasta que peligrou a Devesa a da Rogueira non houve realmente unha preocupación política, non e en donde aquelas... Os... A parte política que está aí no mando este avanzado e sí que dix unha: hai que paralo, porque se arda de eh? que non arddan aldeas, que non borras xente, porque xa ardera vilar e entón ardan outras igual era uf, xa moi costoso e, e que ardrderá de besa ou algo así. Entón aí si sí, aparecerron os medios e con toda a falta de decisión e de coordinación que queiras, pero aí se sí o sougo, aunque ao final o día seguinte reprendeu e seguiu ardendo a lucenza que estivaron aí todos, todos os medios, o seguinte día non o vigilaron, ¿no? todo o traballo que se fixo non non foi consolidado tampouco. Pero eso, hasta que foi políticamente perigoso, nin arde a devesa da Robeira, tal, non sei que... Entón aí sí, apareceu todo o dios, pero hasta aí parece que nin os veciños subiron, todo dios dí, non había medios, ou non estaban, ou estaba ali chegando as casas, non había nadie que todo o concello parada, os medios, as brigadas municipais, sin contratar, todos trabalhando voluntarios, sem un contrato siquera de obra, que xe podían fazer para que foran con seguro. Ese é outra, que opinades a, das datas das brigadas, que pecen tan tarde a traballar? Non ten non sentido só... nenú, o sea, xa levamos dous meses de olas de calor, e que... Bueno, é un paripé máis o sea, brigadas de... funcionan como sobradoiros e, as... e todo o que fai o Concello funciona eleitoralmente como un servicio de contratación para ventas de favores eleitorais en... o ano pasado votaron no Concello en contra de, de pedir que unha brigada da xunta teña base no caurel que non a ten, non hai ningún recurso oficialmente, ningunha brigada hai todo ano aquí e propuxo a oposición e o Concelle votou en contra as brigadas agora de que teñen que ter no verao a 23 de xullo, a 20 tantos sin contratar, contratamos o 23 e... non sei que máis non? Pero... que destaca por exemplo, o papel da administración queda medio claro e o papel da veciñanza do Caurel Que pode ser a, a outra parte decir, Igual que a inteligencia de administración Podemos dicir que partes do Caurel en lugar do Caurel se salvaron Gracias a, a veciñar Si, sí, supoño que si sí, Pelo Dios, non ves peligrar o teu E faz o que podes O foi Moi conflictivo porque, que, que xeran que obrigaran a todo o mundo A desaloixar todas as aldeas A, a 10 kilómetros ao mellor do frente do lume E dix, pois polo fume Pode ser perú Nisiquera deixaron a xente nova que pode axudar colaborar ou por lo menos decir a que este camiño está aberto e vai hasta tal sitio, as fontes as tomas de agua ou... son os que conhecen un pouco e se, se quitan despois traen des, medios de, de, de todo o país de, de, de, de Moxía, da Costa da Morte da mariña de Pontevedra, había xentes aí que nunca viron esto sin mapas, sin nada E se por encima non hai xente nas aldeas tío, son, Non sabes Non, non sei Se, sí, eu creo que a xente Vendo como funciona e responde a, a administración O primer día, non se fiaron Se nos que esperar que estes nos, nos resolvan Que non arda nosa casa Porque a xente cien nos desalojades Pero quen queda? Queda unha motobomba visirada do claro, aldeado? Un... Non, a viña guardia civil te desalojaba yo. Pero quen ven detrás? Alguén vai vigilar? No. Entón a xente dixo, "Por pues nos vamos." O sea, coiro pues, que se marchaban, non se marchaban, quedaron porque dicían, "Non nos fiamos, non van a defender a aldea." Había Guarda Civil que viña de Sorxo, non sabía da... non non sabía que había un pobo ali de baixo. Non, non vimos a desforxar desde ali aquí, pero desforxastes ali fostes a Outeiro. No, ah, pero hai un pobo. Aí hai xente, non sei que non sabían que había un pobo e tiñan que desforxar aquel tramo porque estaba biantro lume, dabaixo, sí. entón, bueno, no era un desconhecemento total do territorio. Eh, bueno, e iso a presión, que había unha descoordinación total, por iso empezou a funcionar grupos de voluntarios que entre a xente salvaron, creo que se non 7 ou 8 días máis arderían, sen que por los veciños, vamos no a algún veciño que colleu unha motobomba aparcada en desuso un forboso e foi pabilar la... a regar. E pues, bueno, gracias a él, pues, as, as, salvaron, foi, que el, pois as casas salvaron follas que recebeu el provisto. Y havendo medios parados, non, brigadas que tinham que estar contratadas, encontratar esa pues administración local cagou na duramente. O, o distrito, pensei, a xunta, o rollo todo da distinción. Pois pues tamén, ¿no? medios si sí que había, eh, contabilizan fan train brigadas aquí, brigadas agentes gente lá, ao final cifras, pois pues, traballaron 80 agentes non sei sé quantas brigadas, non sei sé quantas montobombas. Pero, pero non estiveron nunca todas xuntas. Viñeron, estiveron unha hora aí, o mellor mirando, o mellor podendo algo, o mellor non. Pero estiveron, contabilizan e marchan. E, e o mellor, pasando por sitios que están ardendo e non podendo actuar, tampouco. E, non sei, todo, todo foi... <ríe> un pouco caótico. caótico non lhes funciona non chover se facer, sempre lhes un... suele chover cando hai incendio e non aquí non lhes no no yes choveu ou tonha semana sen chover que é a solución que espera a xunta cando hai un incendio descontrolado pois pues a ver se si nos chove e sí. esta vez non choveu entón pois pues, 10 días de incendio e os o sea, reciños pois pues, con toda con toda a lógica do mundo con faría calquera supoño non? para que ligara o seu e intenta defendelo pero si sí que foron os que os que máis fixaron quizá non o sé contra lumes ferigosísimos, que brigadas de aquí, gente experimentada de traballar toda a vida nos incendios, dicían de non fagades un controlumes tan grande e esperar ás 3 da mañá para prendelo para para que non se enterara nadie. Non sei. tiver un pouco en conta eh ou melloras xentos de salvos dos foron algo violentos o primeiro día, o segundo xa iban con algo máis de diplomacia. Non, non vos podemos votar non sei que vos mesmos pero sabed de que se quedades tal igual pero o primeiro día no 15 minutos no fuera afuera vos xente que marchou sin medicamentos e sin roupa e sin nada e sin... así para sacarlos da casa cando o lume está a 10 km e meterlos nun pabellón con camas militares e así en plan campaña moi forte xente mayor que se en conta a veces necesidades especiais de che depende, o ou mobilidade tal, pois pues, con primeiro, con pontas, con pavellón, a xente que non pode ir así por un pavellón, xente que matrimonio de 80 que os sacar da casa por un pavellón de ali entre líneas de camas. E bueno. como sentides que repercute isto así tanto anímicamente como a nivel máis práctico? Para a xente que queredes facer a vida aquí ou a xente que xa de, de pequeno vivu aquí. Bueno, hai unha afectación forte dos pequenos, dos do cole, pois hai pequenos de 4 anos pesadelos, que se e ni sequera sen ser da zona cero, digamos, pois xa zona que non chegou o lume alí, pero de oír o ambiente a pues, chof, un alma, unha tensión que se viviu, que o que máis o que menos afectou, os pequenos notan máis, os sinten máis, os sintense. Diso, todo o mundo viveu moita moita tensión, a mellor a mellor, o mellor proxecto podía ser que se replantexara como que, que entorno queremos, non? E como que valoramos estar uns cuartos cada 15 anos ou ter unha seguridade e unha calidade de vida e unha rendabilidade tamén, pero con outros plazos. E, e a empeorar un pouco de abandono das administración, sí? algo de... e se non é, non son os veciños que chevalen parece que estás medio vendido, ¿non? Que os que veñen para pa xoder e para trancar e para Pero bueno Sería ideal, se si vale para que nos demos conta Que entre nós sí. somos capaces de resolver E non precisamos das administracións Porque al final pues, a xente Conhece o territorio E se si estamos xuntos somos capaces de resolver E tirar para diante Eu creo que esa sí pudo ser unha lección que nos deu este lume Que a veciñanza estuveron aí unidos E foron capaces de sí, tás, De salvar no a aldea Eu sí. creo que eso sí foi importante E o importante é Que van a facer cos montes No? as decisións que tamén foi diría desde Montes. Pode ser un resultado, unha pues interpretación en pues, positivo, no? positivo, Que que enseanzas se saca disto, pues que hai que cambiar de modelo forestal e de vida e, e que o, y que a, o, as aldeas vacías e a e un monte desocupado non é perigoso. <risa> non sei que non é a, a solución. que Aurel quedou claro unha vez máis que só o povo salva o povo. Tamén sacamos outras lecturas claras. Todos os administracións públicas, todos estes políticos chupasangres, son cómplices deste lume. E culpables tamén. Culpables tamén como as empresas madereiras que só miran o seu interés económico por ribado o bienestar das nosas xentes o noso rural. É urgente, é imprescindible replantar con árbores autóctonas, traer, reabitar a fraga. A fraga non arde, moi raramente arde e con moi pouca intensidade. Pino e eucalipto son gasolina, si non lo dixo un home que levaba a bastar as ovellas, salí no courel perto de soane. Vimos o territorio queimado do courel. Mas tamén vimos a xente con conciencia e con acción a esta xente que estamos escoitando. É que bonito saber tamén como nos contou Pedro, que as crianzas, que a infancia tamén ten esa conciencia. Que malo que pasen esos pesadelos, pero con certeza... As crianzas que medran nun bosque desenvolven unha capacidade de comunicarse cos seres que alí moran que non adquirirás noutro lugar. E recuperamos outra idea que nos trae Ignacio Abella en Amaxia das Árbores. Día así, non é bondo plantar 100, dez, cén, mil ou un millón de árbores. A árbore medra en todos os terrenos e, sobre todo, temos que facelo arraigar na terra fértil que é a imaginación da crianza, enseñándolle os segredos da árbore, as súas creencias, falándole da súa función na nosa casa, na nosa nai a terra. O que vou valer un extracto de Elena Buch un, onde fixo 4 meses, escrito en fevereiro de 2018 e así Somos as últimas edacións que ainda están en contacto con a xente que camiñou os carreiros, que foi a mover os muiños Moer, e que non é moer Que usou o rejo cando lle tocaba Que criou animais nas veigas, sementou o liño e vestiuno Plantou frondosas A xente que coñece o bosque autóctono e o seu aproveitamento. E o optimismo máis profundo de meu corazón, a severo que estamos a tempo, que podemos recuperar este país das fauces de monstro depredador. Esta Galicia que nos sustenta e caracteriza e nos hai ser doces e amáveis, duras, traballadores, alegres e retranqueiras. Forte, sobre todo, moi fortes. Podemos facerlo se si loitamos moi duro. Vainos levar moito, moito chollo pero único seito es de conseguirlo ¡Ánimo! Ahora voy a escuchar un continuo de autoría de José Fernández Noval papa ¿Qué son las hectáreas? La hectárea é unha medida de superficie que se utiliza para medir grandes extensións de terra. Dí o sornal que hubo un grande incendio forestal que arrasou unha chea de hectáreas de monte baixo e de repovoación e que ninguén puido controlar hasta que chegou a fraga. Iso sucede sempre. Sí, pero que é a fraga? A fraga é un bosque máis mesto, fondo e húmido, O lugar da vida O jogar dos seres maravillosos ¿Seres que te miran? Seguro que sí A fraga está chea de ollos que asexan Nos non vemos ninguém, Pero eles sí que nos ven a nos Pode ser un esquío Un raposo oculto na espesura Un trasno que se escondeu na ramallada O un moro que acocha os seus tesoros Vaso as raíces dos castiñeiros na fraga e moitas árboles. Si, sí, nela conviven moitas especies de árboles e de animais. Nela e os carballos, que son como os príncipes do bosque. Neles aniñan os mouchos ou bufos, e as abelaiñas. Están as fallas e os vidueiros, que teñen unhas polas delgadas, que parecen os cabelos das falas, e o teixo e os acíboros, todos os animais que conhezo viven nela todos non pero si sí unha boa parte o que pasa é que non nos vemos fisándonos len podemos atopar as pegadas do corzo ou os buratos que os avarindeis na terra moi de mañan cando busca raíces se vamos con cuidado veremos as salamánticas ou pintegas as bacalouras e as bolboretas ou escoitaremos como culpea o peto nun troncosco Tambén vive aquí a cerva Branca de Tabla Lenda Aquela que todos os cazadores pretendían cando era tempo das grandes cacerías Dice nome dun pásaro dourado urado E ¿Eh? o uriolo A fraga é a casa dos hai nos grandes como a águia ou miñato que habitan nos crutos dos penedos sobre o bosque Pero escuitando podese distinguir o canto do piquero azul ou do ferreriño E alá, entre a séntese o canto do pombo. Cando chegan as sombras, saen os morcegos, e tamén as megas e as ánimas. A campaña non vive aquí, que era só anda polos camiños, pero ás veces, nas noites de lúa, atravesa o bosque. Esas cousas ponenme medo. Non hai que lles temer. As fadas coidan de nós como tamén o fai o grande espírito do bosque. E ese espírito no bosque Como é? Quén o sabe? é o bosque mesmo. Uns chaman de Numa, outros, Basarván, e outros, Rabeno ou Sosco. Es o espírito coida das viaseiras, das crianzas, dos animais e das árboles. Pero a non son os cazadores e os homens da guerra. Moitos somos os que sentilan unha vez que ninguén o viu, e, sen embargo, hai ocasións entre o Luzco e o Jusco, como o Menecer, mas que parece que o bosque respira. É como se estivesse posuído por un alento que todo unvolve. E hai agua na fraga. Ai, sí, ríos e fervenzas. Vos lugares para ver o picapeixe ou o martiño peixeiro, que é como un rayo azul que vai iluminando a agua. O bomerlo rieiro. Nos regatos da fraga pescan as londras e nas cúmas bañanse as ácias ou señoras da agua o tempo que peitean os cabelos con peite de ouro. Hai quen di que tamén elas esconden tesouros nas pozas máis fondas. Tín que xa unha vez unha sacia? Eu non, pero se non quere decir que non existan. Tamén falan de que hai moudas que viven nas penedas e cobras que son quizás as encantadas, as que hai que vicar para que se lle pase o encantamento. E hai cobras sin encantar? Claro que sí, errás sapoconchos, lagartos e tritóns. O bosque é como unha casa grande chea de seres vivos, leva razón, escoita. Houve unha vez un lugar no que a xente vivía feliz nos espazos abertos dos vales e a beira do mar. Era xente de paz que viño o bosque a procura de leña e estrume para as cortes do bando. Ás veces, aquel lugar era invadido por povos inimigos. Alguns chegaban por mar, outros por terras. Eran xente de guerra que viñan del once, que roubaban, queimaban casas e aldeas e mataban a xente. Eran malos, eran como era. Siempre foi así a de guerra. Cando os vían chegar, as habitantes daquel lugar escondíanse no bosque, no corazón máis fondo e escudo da fraga. E non os perseguían. Os enemigos entraban no bosque, pero entón a fada convertíase unha abrete na baixa en esta que todo o cubría trasnos borrábamos camiños las ánimas hacían brillar a su las luces, las beiras dos caborcos, o tronante desataba a treboada asustados, los invasores perdíanse o toleaban, y pocas veces hallando bosque, y cuando alguno conseguía, era para contar que en esta selva vivían seres extraordinarias, fantasmas que no eran de este mundo de aquela, alguien bautizó aquel lugar o nome de Terra do Esquecemento E espírito bosque, que facía? Era quen o gobernaba todo El foi quen decidiu que o bosque fose para sempre O símbolo da vida O espacio protector da xente daquel lugar E encargou xa fada que fose ela Quen garantiza a pervivencia da praga E dos seres que nela habitaban Fosen árboles, sacias, animais ou trasnos Asaros ou ananos E oxen, ainda sigue sendo así As cousas mudaron O bosque foi se reducindo, que as habitantes aquel lugar precisaban terra para cultivar, e así sementaron alas de centeo e de pan-trigo, plantaron miñedas e pladerías. Quizá tamén eles esconceron a súa historia e deron en cultivar especies de árboles que nada tiñan que ver co bosque que tantos protegeran. Son as especies de repoblación. Exactamente. Sobre todo piñeiros e eucaliptos. Así, cando ven o lume, as searas morren calcinadas e os piñeiros e eucalitos espallan o lume no canto de o combater. Só so quando as lapas chegan a fraga, sempre verde e sempre úmida, a fada fai que abrete macura de novo o bosque e cos frescura o lume estíngase sem penetrar nela. Como decía, sonar. Efectivamente. Por iso debemos lembrar que a fraga segue a ser o noso alento a que garante a vida redor de nós y no debemos esquecer que ella y los seres que habitan siguen dispuestos a nos acoger cuando precisemos. si escoitamos, a fraga é un mundo un mundo que se sostén a sí mesmo, a fraga pode ser o mundo é forte, é sostible se non veñen en atacalo se atacan tamén se defende podemos ver no courel illas verdes nas ladeiras dos montes, como oasis nun deserto preto un xeito de prevención contra os incendios pode ser tamén a rodear as aldeas cunha fraga para protexelas parece que así é algunhas aldeas e que na aldea de Vilar no Courel si sí que tiña unha pequena fraga ao redor mas non foi dabondo. pois din que o lume viña con tanta forza, con tremenda forza que tamén levou por diante casi toda a aldea sobreviviron dúas casas defendidas como non por un dos veciños y lamentablemente ardeu tamén un museo etnográfico de Xan de Vilar que ali estaba. En Ardentia falamos do Courel, pero queremos lembrar tamén todos os territorios da Galiza que están sufrindo estes incendios. Como a Terra de Valdeorras, na mesmas datas que no Courel, sufriu o segundo incendio máis grande da historia dende que hai registros, máis de 11.000 hectáreas queimadas en Valdeorras. O Carón de Valdehorra, xa na provincia de Zamora, tivemos nas mismas datas o incendio máis grande da historia en Castela, León. Isto é un problema local. Se si mirades fácilmente en internet un mapa do satélite da NASA dos incendios que hai a día de hoxe no planeta Terra, vemos que están espallados por todo o territorio. África, Asia, Oceanía, América... Chama atención que está ardendo gran parte de América Latina y Alín podemos decir que están en inverno. Entre esos territorios, gran parte de Amazonía, no norte de África, la parte sur do deserto do Sahara, topamos no mapa este da NASA, harias miles de hectáreas ardendo. Amazonía igual, en Asia igual. Un problema global que hay que tratar y falar ya e que localmente podemos facer como están facendo no caurel sacar o debate xa en pino e eucalipto calito forado noso territorio esta pode ser a lección en positivo que saquemos destos de incendios repoblar con noso bosque tradicional que por sorte en Galicia temos e tenemos bastante máis de andar dentía na Radio Roncudo os animamos a todas a plantar colectivamente como especies aquí xa estamos facendo desde fai uns anos tanto neste territorio como en parte de Galicia queren facernos creer que somos poucas mas non é así somos moitos en moitos lugares hai que seguir pa diante por a bandeira do noso bosque nativo <risa> a lectura a unos párrafos do comunicado que sacaron público a Asociación de Bomberos e Bombeiras Forestais de Galicia Bonfocó Ni así Un ano máis chegan os meses de verán e o noso monte arde sen control O será de veciñanza afectada por estas vagas de lumes na que arden vivendas, montes e reservas protegidas coinciden unha demanda, máis medios e máis prevención Denunciamos a pésima xección de asunta que insiste en invertir unha morea de cartos públicos na extinción dos lumes no canto de desminuir este gasto invertido en prevención, mediante a contratación de máis personal un maior período de tempo evitando así o problema nos meses de baixo risco con traballos de arroza e limpeza dos montes. Na mentras o lume avanza as bombeiras e bombeiros forestal dos concellos de Galiza seguimos agardando a contratación Esa contratación temporal de trans solo tres meses o ano que siempre llega tarde. Que llega, si es que llega, cuando alerta de alto riesgo de incendios se aleva meses activada. Podemos arrepetir só o povo salvo o povo Mais é triste que todos os millóns que son nosos Que a administración pública nos rouba cos nosos impostos Vayan a tirar o lixo a pequenos guetos A pequenas mafias que son as que ao poder público Llega as competencias como os hidravios Como traxa e demais Unha mágua máis é real dicir que estamos escoitando de fondo neste, neste rato e casi todo o programa os temas do Grupo Xunra, que estivo sábado no Caurel, lembrándonos que a vida sigue. O socialnacionalismo no Caurel estaba en vivo e organizou todo o mes de suyo un ciclo de jazz e blues no Caurel. Solo eran seis concertos, solo se pudo facer o primeiro por culpa dos incendios, mas este sábado pasado foi o segundo de Xunra, E continuarán esta semana con máis concertos en Vilamor, en Xoana, en Folgoso e máis lugares. Un gusto compartir este sábado pasado esa actividade chea de vida, chea de crianzas, chea de xente maior, con esta boa música que nos acompaña do Xundra. Outro audio de Sandra de Vilamor. Estamos con Sandra, ahora, que, ahora mismo en Paderne, pero mora en Vilamor. Vila E queríamos preguntarte así para comenzar un pouco Que é para ti o Courel Que significa este lugar Pois pues para min o Courel É eh, a terra dos meus ancestros Ancestras entonces como que ten eh, Pois pues, moita historia no Aí metida E eh, e todos os coñecementos, non de generación en generación que se foron traspasando, non? E tamén pois, a aldea que, na que eu mm, vi, mm, vivín o primeiro ano de vida e despois viña as vacacións. E, e o contraste que supoñía eso, non? De vivir de vivir unha cidade como Madrid a unha aldea como Vilamor. Sois pois eso. Sobre todo o peso que ten o linaxe aí e o familiar é o que máis sinto en Caurel. Como cambiou un pouco o caurel que te recordas de nena? Cando viñas emacacións, como cambiou pois, a vida social desde Caurel de faí 30, 40 anos ou actual? Pois, pues bueno, a nivel paisajístico un montón Porque antes sí que había moita máis xente ¿no? Con gado e vivindo no rural eh, E claro, pois pues estaba Había moito, moito pastizal eh, E moi pouca arboleda, son os outros E despois, eso Ahora, cando me asentén Pois, pues claro, xa xente se fixa maior Xa non había relevo generacional E eh, eso, o gado se foi deixando E... Eh, Eh, o monte pois se foi enchendo de cousas hai <risas> leña é unha das cousas tamén que eu via moita diferencia, que antaño non había tanta leña e ahora había leña de abondo e cambiou sobre todo eso, de haber menos xente e, e máis monte, despois o tema dos piñeiros, non? porque cando se empezaron a plantar e cando era pequena, pois eran pequenos tamén, Entonces ahora pues pois, amedraron e estaban pois a tope por toda a serra, se nota tamén eso E, aparte de xoutos, pues pois, había piñeiros. E tamén rebolas, o sea, freixos, era como de repente moita arboleda, non? E pouca xente. Entón, o sea, nese cambio que tivo o monte, non? E as, as plantacións, supoño que tuvo unha importancia a xestión da, do monte comunal, non? Non sei se si si todo o monte comunal ou a maior parte del, ou... Eh, nos, eh, a comunidade, o xa, sea, a Vila ten pouco monte comunal Comparado con outras, como Froxán. non? E tampouco eh, sacamos diñeiro do monte, non? Comunal Así, sí si que, eh, eh, como que unha das prioridades que temos é eh, Para asentar esa población no rural Pois pues, que a xente que, bueno, que vive ali eh, Que poda vir, pois pues, que ese monte se use para poder pois iso, ter pastizales tamén hai unha zona de plantación bueno había unha zona de plantación de frutales tois entón, como pa eso para dinamizar a economía da xente que vive na zona non tanto como plantar piñeiros que tamén tiñamos unha parte plantada de piñeiros é outra máis antigua que leva máis tempo que eso mm... Bueno, le, bueno, na parte alta que eso se plantou nos 50 entonces aí sí si que eh, eh, o sea o franquismo que fixo foi eh, quitarlles a xente ese terreo e de feito deixaron de plantar piñeiros porque claro se non se quedaba xente sin poder o gado leválo a, a pastar entonces mm, bueno, eso que os piñeiros veñen xa de fai moito tempo Da xestión, bueno, de porqué hai plantado, porqué se planta iso... Aunque estás explicando sí, un pouco, non? Sí, no, que pero se bueno, os piñeiros porque quedan que cartos, non? Por eso se plantan. Cartos tamén, entre comillas, non? Porque o que leva xente das aldeas, o final é unha ínfima parte de todo o diñeral que supón a Madeira, non? Pero bueno, desde Vilamores Non sacamos dinero realmente do monte Sino máis eh, que realmente se use Para que a xente que vive Se poda establecer e poda Ter recursos vale. Como viviches ti Está este incendio Mai grande nos últimos anos En Galicia Como dices que funcionaron Os medios anti incendios A coordinación existiu Non existiu, copinas de que as brigadas non empezaron a traballar hasta sí, esta época e sí. demais, o que queiras. Vale. Pois eh, claro, o lume talvez non foi provocado, que foi un, un rayo. Entonces eh foron 3 o sea, foron en puntos distintos e eh, a xente eh non esperábamos para nada que so pasara. Entonces mm, A eh, aparte de que no Concello Todavía o sea, a xente xa estaba escollida Xa tiñan os cursos feitos Pero aínda non estaban contratados entonces as dúas brigadas Non, non estaban aí Para ir <ríe> Cando pasou E despois estuveron todo o tempo de voluntarios Traballando un montón de horas sí, Bueno, as barbaridades E despois eso Tambén eh, viñeron pues, Desde a xunta Estaban, o sea, eu o que vi é que foi moi mala coordinación Porque había xente parada Como unhas 30 persoas paradas Sin saber a donde iban Porque non lle daban órdenes de donde ir a actuar entonces pues, claro, o sea, ao final é un cúmulo, non? Eh, os únicos que funcionaron ben Así o que vimos nos eh, Foi os da Brif que aí les chega, saben a teñen que ir, fan o fan e eh, se volven a marchar. Eh a non, aí era como un descontrol a xente da Xunta, despois de eso que non había medios aparte de como está o monte, ¿no? Que, que co cambio climático que hai que asumir lo xa, o sea, cada vez os carrazos traen menos auga e claro, encima os bosques de piñeiros que había plantados, pues unha barbaridade, ¿no? Como eso o aire que fixo, como todas esas circunstancias e aparte de eso que non hai asentamento no rural, pues o monte está a monte e, e, e os camiños están sucios, o sea, como que cheos de broza, non hai Pois, non hai pastizales para que paren o lume cerca das aldeas e eh, claro pois eu penso que é un cúmulo de cousas aí e eh, despois cada vez hai menos inversión no o tema dos incendios eh, como decía Marcos dice quen apagou o lume en parada dos montes pois foron novela amorita todas as vacas que... <risa> ¿Qué estaban pasando eh? que tenían lameiros mes eh, que podía y quería preguntarte por la una vez pasados los incendios que está desfacendo y pues creo que a nivel de voluntarios se quiere mirar a botar un amán que se puede facer ahora que pasó esta desgracia hmm. para recuperar un poco que perdimos hmm. pues sí eh, como Pues eso ter autonomía o e sea, ser capaces dos ¿no? que estamos aí de mm, ver que o que as urgencias que temos esas necesidades que, que necesitamos axuda e eh, desde as mesmas aldeas pois pues, organizarnos e eh, ver cuáles son esas cousas que queremos facer xa a hora de urgencia pero despois tamén a largo non a futuro porque claro é empezado de cero entonces... Eh, eh, Bueno, sobre todo eso, o tema de que non se contaminan as augas de que O tema dos denaxes dos, das aldeas, do pueblo Para evitar inundacións E o tema de reter a terra ¿no? Para evitar a menos erosión posible Esas son como así un pouco Que se viron as accións máis así inmediatas E despues de eso, como necesitamos axuda Pois pues, hai moita xente que quere axudarnos Pois pues, estamos como intentando organizar Pois ese traballo mm, De voluntariado que está vindo Entón formamos a coordinadora mm, De o voluntariado dos Lumes 2022 E desde aí Pois eso, hai unha relación con as aldeas Para que cada aldea afectada polos Lumes Pois decida tamén esas urxenxias E poder todas Despois poñelas en comun están, Nos están asesorando Moita xente tamén Que controla o tema e Que ven unha con todas as ganas do mundo e despois tamén está a relación con administración, porque hai cousas que non vamos poder facer e que estaría ben que colaborar entonces tamén dentro desta coordinadora hai alguén que se vai a relacionar con administración, tanto como o Concello como cas comunidades de Montes Xunta, ademais de Diputación están involucradas e é eso Exacto, moitas gracias e se máis o micro xa Pues nada, placer. Muchísimas gracias a dormir. Eh. ¡Que sentara todo el mundo! <risa> Cambia lo superficial Cambia también lo profundo E imos chegando ao remate deste programa da Redentía Quero me despedir con as palabras de Miguel Ucles Que era presidente, non sei se sigue sendo Da Plataforma de Bombeiros Públicos da Galiza En 2017 Que falaba así da xente Temos un povo que cuando hai que racionar É todo colaboración e honestidade. Damos gracias a xente, a todas elas. Tratáronnos con respeto e cariño increíble. A millor xente para traballar. E non é para quedar ben. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir Vamos cambiar o mundo. Despídese, é como te conto. Que E así como todo cambia que yo cambie no es extraño Cambia todo y cambia, cambia todo y cambia Cambia todo y Estade atentas aos chamamentos de apoio para dar ax para dar unha forza a xente do courel para rexenerar todo aquel espazo. Esta atentas tamén ao vos arredor, Pois ali tamén pode acontecer un lume. ali tamén hai que rexenerar a natureza. E cando vexades unha árbore lembrade que ela contén a auga. Ela garda a auga que ne precisamos que flúe polas súas venas. Ela contén tamén o lume que está na súa materia contén tamén a terra na que se sumerxe, que nutre e da que se alimenta, e tamén o ar que precisamos para respirar. Que yo com, no es extraño. Antonia Forqueta, moitas gracias a todas as colaboradoras deste programa e ata a próxima. un gusto para Ardentía y as amigas a amiga ser dar voz a xentes do Courel, para isto están as radios libres e os medios libres gracias a a Sandra, a Raquel a Manolo e a Javi, de Vilamor a Pablo Gamayo a Pilar e a Pedro e a todas as xentes que nos acolleron nesta fin de semana no Courel vale tan, Cambia todo, cambia cambiar todo cam cambia. cambiar todo cam som via estaba cam pero no o público privado quiere le despojo al rural Quiere le despojo a los para hacer lo pa con él que queda plantar eólicos plantar especies foráneas como los pinos mas nos estamos unidas, non vamos deixar morrer este este rural. Esto vivimos estes días no caurel, pel de galinha con todo o que vivimos. O oh, arde mar, arde a vida, arde en tía, lume o capitalismo e amor o bosque autóctono. O neto da xa lleira ata a semana que ven. Ah, De repleta de amor você diz que é luta e prazer ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer pois amada não é o vai sofrer eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser sempre desejar Esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde E sorte E a pergunta Rola a cabeça Agita Eu fico com a poderes da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita